והיו שמונה קרשים ועדניהם כסף, שישה עשר אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד, ושני אדנים תחת הקרש האחד. ועשית וריחים עצי שיטים, חמישה לקרשי צלע המשכן האחד, וחמישה וריחים לקרשי צלע המשכן השנית, וחמישה וריחים לקרשי צלע המשכן לירכתיים ימה.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 ונתת אותה על ארבעה עמודי שיתים מצופים זהב ובהם זהב על ארבעה אדניך אסף ונתת את הפרוכת תחת הקרסים והבאת שמה מבין לפרוכת את ארון העדות והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים